guk ikusten dugu Espainiako merkatu hori problematikoa dela, presioak apaltzen ari direla, eta asuri gutxiago saldzen dugula Espainiako merkatuan, eta abendoan eta ortagilan, merke saltzen ditugula Espainiako merkatuan, zein da klientek erosten dituzte merke konzelaatzeko. Eta beraz guk gure esidea da Frantziako merkatuan gehiago sartzea, eta hartako saldu dekupu bat muntatzen dugu, Eta hortan ari gira brauki. Maulen eginen dugu, e, izpaken parte bat erosi dugu. Ehun eta irudetan eta hamar mila erotan erosi dugu part, izpaken parte hori. Eta obrak eginen ditugu, handituko dugu eta beraz instalazionea eginen dugu. Denakonda, miliun bat eta laueun mila euro goztako zauku salauri. E, barnean e, lan egiten lan alko dugu Aragi guzien uh, mosteko eta guk gure sedea da gehienik uh, asurien uh, lantzea, baina ere behikiaren lantzea, eta beraz uh, bi aragi horiek uh, eginen ditugu leku hortan eta ere surgelazionia eginen dugu eta leku hortan beraz parte handi bat, atxikik dugu konjelator bat bezala. Gure sedea da beraz egandutan bezala Frantziako Merkatuan txartzia, hartako behar diras altzaileak, Eta momentu hontan bigasagarre zi ditugu bat Doniaeko biltegian lan egiren duela, antik du beraz lana eta bestea jintzauku tuluzatik, eta Aragi enpresa batean lanen ari zen eta han antik jinda eta guk hartu dugu hemen Frantsiakoko merkatuan lan egiteko.